Розділ другий. Юнак пізнає життя. Бував і я в Аркадії. М.П.Д. Мур проводить далі. «Було б досить безглуздо, але й незвичайно цікаво», – сказав якось сам до себе господар, коли б цей сірий хитрун під грубою, справді мав той хист, який йому хоче приписати професор. Хм, Може, я, мав би з нього більший зиск, ніж із своєї невидимої дівчини? Я посадовив би його в клітку хай би показував людям своє вміння, за що вони радо й щедро платили б. Адже вчений кіт. Справив би куди більше враження за розвинутого не на свій вік хлопця, якого замучують всілякими вправами. До того ж я заощадив на писареві. Треба краще придивитися до цього шельми. Почувши підступні слова господаря, я відразу згадав застереження своєї незабутньої матусі Міни. І, намагаючись нічим не виявити, що зрозумів їх, твердо поклав собі надалі пильно приховувати свою освіченість. Відтепер я читав і писав тільки вночі, не раз дякуючи ласкавій долі за те, що вона дала моєму зневаженому родові багато переваг над двоногими істотами, які хто зна чому величають себе Вінцем природи. Зокрема, можу запевнити, що, навчаючись, я ні трохи не залежав ні від свічкарів, ні від фабрикантів оливи, бо фосфор у моїх очах яскраво світить і найтемнішої ночі. Певне й інше. Моїм твором не закинуть того, що закидали одному стародавньому письменникові, а саме що витвори його духу тхнуть ламповою оливою. Але глибоко переконаний, що природа обдарувала мене багатьма чудовими перевагами. Я, проте, мушу визнати, що в цьому світі все трохи недосконало. І та недосконалість, знову ж таки, залежить одна від одної. Не буду говорити про наші тілесні нахили, які лікарі звуть неприродними, хоч мені вони здаються цілком природними, скажу лише, що в нашій психіці та залежність виявляється дуже чітко. Адже ж спокон віку відомо, що наш лед стримують свинцеві гірі, про які ми не знаємо, що вони собою являють, звідки беруться і хто їх нам чіпляє. Та, мабуть, я вченю краще і справедливіше, коли скажу, що все зло походить від поганого прикладу і що недосконалість нашої природи полягає тільки в тому, що ми змушені наслідувати його. А ще я переконаний, що людський рід, власне, на те існує, щоб подавати той поганий приклад. Хіба ти, любий юначе котячого роду, що читаєш ці рядки, ніколи в своєму житті не перебував у такому стані, самому тобі незрозумілому, за який тебе, товариші тяжко ганили, або навіть і дошкульно кусали. Ти ставав ледачий, дратівливий, нахабний, ненажерливий, ні в чому не знаходив задоволення, вічно опинявся там, де не мав бути, всім заважав, Одне слово робився з запеклим шибиником.